o meu ponto achei bastante engraçado. A ah, que... eu eu achei engraçado <risos> é... É... não é trauma, é que é carinho. Tipo, estava a falar em atrasos há aquilo já são uns 3 O que conta para a história e o resultado final, que foi o tudo para ganhar o jogo. Todas as terças-feiras é assim, a discussão do fim de semana desportivo, de as rubricas, o nosso Porto, São motores e notícias de ciclismo. É o desporto ao rubro com os comentadores Marcelo Dias do Benfica, Rui Fernandes do Sporting,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 Olá, viva, boa tarde, ouvintes da Jornal FM, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Bola na Área, o programa que todas as semanas leva até si tudo o desporto de Portugal, e em especial da região do Val do Souza e Grande Porto. Recordo, ao abrir este programa, o nosso site, que pode visitar bolanaria.pt.vu, bolanaria.pt.vu. Começo desde já por dar as uh, boas-vindas aos nossos uh, comentadores, Rui Fernandes do Sporting, Marcelo Dias do uh, Benfica e Daniel Barbosa do Futebol Clube do Porto. Uma saudação especial, visto que uh, a última reunião do nosso trio já foi há algum tempo, eu dei saudar-vos em especial, também aos nossos ouvintes. Hoje em especial, e já vou explicar mais à frente o porquê, alguns dos treinadores de bancada. É uma nova um novo espaço que já vou passar a explicar de seguida. E começa então precisamente por, por esse novo espaço, por esse espaço interativo que vai arrancar a partir desta semana e que lança o desafio a todos os ouvintes da Jornal FM, em especial do programa f Bola na Área trata-se do espaço Treinadores de Bancada, um grupo que foi criado no Facebook e cujo link já está na página do Facebook do programa Bola na Área, em facebook.com.br e onde deverá colocar o seu prognóstico dos jogos do Benfica, do Porto, do Sporting e do Braga todos os uh, todas as regras por assim dizer estarão uh, ao uh, dispor lá no uh, no espaço no uh, grupo que foi criado E, portanto, lanço já o desafio aos que quiserem aderir ao grupo e, neste caso, lançar já os prognósticos para os Jogos Benfica, Baramar, Porto Sporting e Braga. Olha, nesses são os jogos que estarão, neste caso, ao dispor dos treinadores de bancada. Caso não tenha Facebook, pode enviar o seu prognóstico através de SMS para o 913097843, vou recordar, 913097843. 3097843 outra vez de e-mail para bolanariajornalfm arroba gmail.com bolanariajornalfm arroba gmail.com Nesta jornada que passou é certo que os ouvintes da Jornal FM só agora vão aderir ao grupo mas o grupo já arrancou e portanto nesta jornada que passou o jornada 5 quem sumou mais pontos foi Pedro Velho e Nuno Loureiro ambos os vencedores da jornada Mas na frente da tabela continua Licínio Rocha, portanto já sabe, participe e seja o próximo treinador de bancada a ser anunciado aqui no programa Bola na Área. Agora, e virando já aqui uma página e abrindo o nosso fórum desta semana... Pode participar, quero saber nesta semana mais em concreto, o que é que espera dos Jogos Europeus que têm hoje início, daqui a pouco já com o Benfica Barcelona e com o Galatasaray Braga, o PSG Porto de amanhã, o Videotonsporting, o Académica Apuelo de Alávive e o Bruges Marítimo. Quero saber o que é que espera desses jogos destes Jogos Europeus. Pode participar através do 913 E se quiser enviar SMS ou então se preferir pode ligar diretamente para o fórum. O número de telefone é o 22 407 6009 22 407 6009 é esse número de telefone que pode ligar para participar no fórum e dizer o que é que espera então dos jogos europeus. Vamos começar pela Primeira Liga de Futebol, vamos estar os resultados da quinta jornada. É que a quinta jornada que arrancou na sexta-feira com o Paços de Ferreira 1 um Benfica 2, Vitória de Guimarães 0 Braga 2, Sporting 2 Estoril 2, Rio Ave 2 Porto 2, Beira-Mar 1 um, Vitória de Setúbal 1. Um, Olhem-nos um, Nacional 2 Gil Vicente 4 Moreirense 3 e o Marítimo 0, Académica 2. Vamos começar precisamente pelo jogo de sexta-feira, pelo jogo que já já aconteceu há mais tempo, por essa vitória do Benfica na Mata Real, um jogo em que os Acarnazes estiveram em uh, desvantagem, mas conseguiram dar a volta muito por culpa uh, Marcelo de um Superlima. Boa tarde. Boa tarde. Uh, sim, é verdade. Depois do desagre do Benfica na, em Coimbra, no jogo com a Académica, Uh, só esperava que o Benfica conseguisse vencer o jogo com o Passos Ferreira apesar de o Passos Ferreira ser uma boa equipa ser uma equipa que está bem classificada está a fazer um bom início de época e que em casa é sempre um jogo bastante complicado apesar de que na Era Jesus o Benfica nunca lá perdeu mas os jogos nunca foram muito fáceis uh, como estava à espera o Passos Ferreira está teve uma, uma excelente entrada uh, começou, na minha opinião, por cima do Benfica e acabou por chegar à vantagem uh, através de uma de uma grande jogada de futebol foi um bonito golo uh, uma bonita jogada finalizada por Cícero e foi um excelente golo uh, o Benfica estava muito apático uh, e na primeira parte continuou assim só na segunda parte com algumas das alterações de Jesus e aquilo que eu pode ter dito no intervalo é que acho que pôs a equipa eh, uh, pois a equipa a jogar um melhor futebol. O Benfica mesmo assim conseguiu chegar na primeira parte ao, ao gol do empate, devido a uma falha do do guarda-redes Cássio, que na minha opinião o Benfica nem merecia ter marcado esse golo, mas depois daquilo que se passou na segunda parte, penso que o Benfica é um justo vencedor. Teve muitas ocasiões, houve muitos falhanços, o falhanços por parte de, de Gaitán, foi falha, falhanços por parte de Lima, falhanços por parte de, de hum, do Salve, o Salve também falhou é um uma excelente jogada e pronto e depois quem tem Lima eu sou sincero, o Lima não era um jogador que eu sinceramente gostava de ver a jogar no Benfica, mas neste caso está, está a contrariar-me, ou seja, está-me a fazer mudar de opinião e tem sido importante na equipa do Benfica e outra figura que eu queria dar de destaque na equipa do Benfica é o Enzo Pérez, que depois da época passada, não sei bem o que é que se passou com o Enzo Pérez, parecia um jogador à parte agora tem sido, uh, penso que está com uma, uh, está a conseguir fazer por um lado esquecer o Ibiza, o Leandro Opera está a fazer excelentes jogos e penso que agarrou o lugar que se calhar já merecia mais algum tempo uh, Rui uh, <risos> perguntava-te neste caso como é que como é que viste esta partida, desta vitória do Benfica na Mata Real Eu percebo que, que a vitória foi justa, no entanto assistimos uma boa réplica do Passos de Ferreira uh, o Benfica teve por seu lado a sorte do jogo porque Cássio como vem sendo habitual em alguns jogos uh, vai dando alguns alguns brindes, não é para não lhes chamar outro nome, dando alguns brindes e pronto, o primeiro golo foi praticamente oferecido, embora depois o Benfica na segunda parte tivesse aumentado o ritmo, dispôs de boas oportunidades, demonstrou que tem um bom plantel, Lima, pronto, fez dois golos, plenos de oportunidade estava lá no sítio e também tem esse mérito não de difícil execução mas sim de estar no sítio certo à hora certa que foi aquilo que o Passos de Ferreira é uma equipa de certa forma a rever porque no no seu estádio com as dimensões daquele relevado com uma forma aguerrida como se bate com todos os adversários e pelo querer que emprega no jogo vai ser um adversário difícil ser dobrado em casa E hum, o Benfica penso que conquistou os três pontos com todo o mérito e demonstrou mais uma vez que tem massa humana apesar de ter saído Xavi Garcia e Witz ele tem ali jogadores para poder formar uma boa equipa e vamos ver se eles eventualmente nos momentos fulcrais como aconteceu no ano passado não vão claudicar e se vão oferecer mais alguma resistência e dar mais algum ânimo ao campeonato. Daniel, falta apenas a tua análise é essa vitória do Benfica que depois de dois jogos sem vencer precisamente depois das saídas depois de, das transferências de Rafa Garcia e Witzel o Benfica que volta às vitórias Pois, o Benfica volta às vitórias não entrou muito bem no jogo como o Marcelo disse a primeira parte foi um bocado um bocado morta podemos dizer assim Eu acho que o Benfica só conseguiu ganhar por segunda parte, a equipa transformou-se e teve muito mais oportunidades de, de fazer gol e só por isso conseguiu ganhar. Muito bem, fica analisada essa vitória do Benfica na Mata Real, até porque para além dos Jogos do Campeonato ainda teremos que lançar estes Jogos Europeus. Eu vou recordar a pergunta desta semana, o que é que espera dos Jogos Europeus desta semana? O Benfica que recebe daqui a pouco o Barcelona, depois o Braga que viajou até a Antorquia para afrontar o Galatasaray, o Porto vai receber o PSG o uh, Videoton Sporting, o Académica Apuelo de Lá e o Bruges Marítimo pode uh, participar através do SMS 913097843 ou então através do número de telefone 224076009 uh, Fico à espera da sua participação. Vamos avançar vamos para o embate do Sporting em casa frente ao Estoril. 2-2 foi o resultado final. Sapinto Chegou uh, e uh, permite uma expressão a ter as malas à porta, mas uh, aquele fim de jogo uh, permitiu ao técnico manter-se pelo menos até ao embate do uh, Dragão. Sapinto, que apareceu da sala de imprensa apenas 45 minutos uh, 45 minutos depois da partida terminar. Uh, Sapinto, que deixou algumas declarações e, portanto, sim, que vamos agora recordar. Fomos penalizados fundamentalmente porque não fomos Sporting durante 60 60 minutos e 30 neste momento nesta exigência não chega portanto temos que jogar os 90 portanto a este nível o compromisso tem que ser diário no treino, tem que ser diário em cada jogo sou líder desta equipa portanto a minha responsabilidade é total como lhes digo e como é também habitual quando se ganha distribui-se muita gente quando se perde será sempre o treinador e eu assumo essa responsabilidade não tenho problemas nenhum com isso tenho uma grande tristeza, isso Sim. tenho Grande tristeza, uh, Rui, aqui uma pergunta que se impõe. Onde é que esteve o Sporting durante 60 minutos e o porquê desta tristeza de Ricardo Sapinto? A tristeza do Ricardo Sapinto tem a ver essencialmente com a exibição que foi protagonizada, não é? Só quem não tiver vergonha e quem não perceber nada de futebol é que pode... Uh, ver aqueles primeiros 60 minutos que foram realmente lamentáveis e lastimáveis. Uma equipa como o Sporting, que se reforçou com jogadores uh, com boas uh, referências, que ajustou o plantel à medida do que o treinador pretendia e que chega um jogo destes em que é um adversário difícil valoroso, mas pronto não tem nem de perto nem de longe a capacidade que o Sporting deveria de ter e o Sporting claudicar e ter necessidade de apelar para virar um resultado um jogador com 18 ou 19 anos que estava a jogar na equipa havia que no ano passado era júnior não é? quando se gastaram tantos milhões quando o pinto deu a bala aquelas contratações todas quando se dispensaram jogadores que poderiam eventualmente ser uma mais valia, estou a lembrar por exemplo do do um, do capitão América, eh uh... Do nosso Onayu, à beira daquele xandão, o xandão, a bola para ele parece um quadrado, ele não tem capacidade, o homem não sabe mais, ele está lá, deixam-me lá estar, contrataram-no e ele de certeza que não enganou ninguém, é aquilo que ele está, mas ele, ele não consegue dominar uma bola, ele não consegue lançar um, um contra-ataque, enfim, é só em termos físicos a sua presença e uma outra bolita de cabeça. Quando temos um meio-campo que não estava a carburar nitidamente, como aconteceu nos primeiros 60 minutos. Quando eh, há na bancada, ou no banco de suplentes, jogadores com a categoria de um Elias, de um Scars, que no ano passado eh, foram protagonistas fundamentais naquele melhor período que o Sporting teve. Eu penso que o Sá Pinto aqui e parafraseando a juventude leonina já não é aperta com eles é apertar é com o Sapinto porque independentemente do seu suportinguismo, do seu caráter no, do facto de dar a cara na conferência de imprensa e eu por metade dou a cara como ele dá e, e até se calhar faço melhor esse processo não é? mas ele não está ali para dar a cara, está ali para treinar e para pôr os seus jogadores a jogar coisa que ele até agora não tem conseguido para mim tem sido uma frustração pesa embora todo o seu suportinguismo toda a sua forma de ser e de estar aguerrida e, e que não vira a cara à luta, aquilo é muito pouco Sporting, é muito pouca equipa para as ambições que nós nos propusemos. E, e como tal, é com grande tristeza que eu vejo pronto um estoril que jogou futebol, bom futebol, que dominou o Sporting na primeira parte, no início da segunda parte conseguiu fazer o 2 a 0, depois por um erro infantil, de um jogador seu ficou reduzido a 10 elementos e o Sporting depois com aquela artilharia toda não conseguiu mais do que o 2 a 2 embora tivesse injustiça seja feita, tivesse tido duas outras oportunidades para virar completamente o resultado mas é muito pouco para aquilo que se exige e para a qualidade do plantel que o Sporting tem aquilo dá uma sensação que anda sem reino em rock aquilo não tem... Mas o problema está onde? Sapinto? O problema está primeiro num treinador que consiga pôr a equipa a jogar o treinador é que tem que pôr a equipa a jogar o treinador não é Porque quando marcam um ilume, golo, abraços ilume. ao Luís Duque, ao Paulinho <risos> e tal, quer dizer, que não é nenhum espetáculo aquilo não é nenhum sarao triatral aquilo é uma equipa de futebol que tem que jogar que tem que marcar gols, que tem que vencer os seus adversários e quando nós perdemos em casa com o Rio A quando empatamos agora com o Estoril, com 35 mil pessoas a puxar de princípio ao fim os assobichos só se ouviram no fim dizer, não, tem ali tem de estar mal e quando o defeito É, não se pode substituir um plantel depois do, do, do campeonato de ter iniciado. Penso que o treinador, e, e confiando também no Sportingismo do Sá Pinto, é, deveria eventualmente atirar a toalha ao chão e dizer, não tenho unhas para tocar esta guitarra, nitidamente. Eu penso que ali que é uma falta de... de de capacidade técnica, de experiência que o sapinto está a revelar de uma forma constrangedora não é e, e os adeptos estão todos ali impábidos e serenos a apoiar a equipa até ver é que as coisas se poderão aguentar não é? Muito bem, Marcelo, Daniel a vossa perspectiva Este filme parece um filme que volta a ter repetição depois da quantidade de treinadores que já passaram depois de Paulo Beto. Sim, é verdade. A Sapint não, não está a ter a vida a vida muito facilitada no Sporting. Pronto, como eu concordo uh, em tudo que o Rui disse. Penso que ele tem toda a razão e eu penso que também tem que dar, dar os parabéns à equipa do, do, do Estoril porque o Estoril fez um excelente jogo e dar destaque também ali cá Gércio e Luís Leal, que aquele treinante ofensivo, penso que deu água pela barba à defesa do Sporting. Daniel? Pois, é, eles eu acho que o Rui já disse quase tudo, eu, o problema de Sporting eu acho que vai para além do treinador e dos jogadores. É, o treinador tem dado peito as balas por tudo, por por ele, por, por ele, por os jogadores, por, por todos os dirigentes e ninguém bem a defendê-lo. E a equipa eu acho que se sente um bocado só nisso. E... É, Eu acho que a principal crise do Sporting é um bocado diretiva. Acho que o, o presidente do de Sporting devia vir a as testemunhas e dizer: "Eh, este é o nosso treinador, nós estamos a apoiá-lo, toda a gente tem de apoiá-lo e mostrar segurança para dentro o balneário". Eu acho que o balneário sente-se inseguro e anda ali tudo é um barco que sem comandante que anda ali à deriva. Quando quando, quando um presidente tem necessidade de vir uh, dar a cara e dizer este é o nosso treinador uh, se calhar é para no dia seguinte o despedir é, se calhar até aqui foi o nosso treinador a partir de amanhã vai deixar de pois o ser já, já uh, passado. o passado o presidente de um clube de futebol eu pelo menos concebo assim é, é contratar os jogadores de acordo com o treinador, ter os salários em dia, proporcionar boas condições em termos de infraestruturas bons campos para treinar bons relevados para jogar eh não andar a improvisar no sentido os jogadores ter que engraxar as chuteiras ou tem que meter o equipamento dentro do saco, portanto, a chegarem à horinha, entram dentro do autocarro tenho o jantarzinho marcado ao almoço e depois vão jogar quer dizer, não falta ali nada nenhum jogador se veio queixar que tem salários em atrás, nenhum jogador se veio queixar que os equipamentos eram maus, as chuteiras eram apertadas, nenhum jogador se veio queixar que os relevados não tinham condições para se praticar bom futebol o objetivo de uma direção é proporcionar estas condições o treinador está lá e é para treinar dar o peito às balas é quando os resultados não aparecem e os resultados não aparecendo quem é o responsável o treinador, porque se o presidente compre nestes itens todos bem ali fazer o que anda andar com treinador ao college, não precisam que andem com eles ao college, precisam de jogar futebol os jogadores é para jogar, treinador é para treinar e o Presidente é para comandar e para proporcionar condições. Essas condições estão proporcionadas. O plantel foi aquilo que ele quis. Agora, se eles não jogam o defeito é dele. Desculpe-me o termo. Ninguém disse que o suporte Sporting e um jogador, com exceção de dois ou três, o caso de Xandão e tal, que são para mim são casos gritantes de jogadores sem déficit técnico. O resto... Pronto, as palavras são tuas. Mas o resto ninguém vem ali criticar a qualidade de um Rinaldo de um Gerson, de um, de um Scars quer dizer, todos jogadores internacionais pela Argentina, pela Holanda pelo Brasil que não, não, mais do que isto é impossível. Mais do que isso só sou o treinador também, o, o presidente fazer avançada e meter eles golo. Ai, putz. Muito bem. Fica essa ideia claramente defendida pelo Ruaia que o problema não estará na direção. vamos à primeira participação através do Facebook, a pergunta desta semana, o que é que esperam dos jogos das equipas portuguesas? O Helder Araújo diz que, infelizmente para Portugal esta semana o Futebol Clube do Porto é o único que deve trazer pontos para o ranking da UEFA, até porque os dragões jogam em casa, é a participação do Hélder Araújo. Pode fazer o mesmo através do Facebook, em facebook.com/bolares facebook.com.br através de SMS para o 913097843 ou, se preferir, para o telefone. 2, 2 4, 0, 7, 6, 0, 0, Vamos avançar Vamos para o Rio Ave 2 Porto 2 Um uh, Porto que chegou uh, ao golo De bola parada por Miguel Lopes Um Porto que parecia ter os três pontos na mão Mas uh, Daniel Um Porto que se deixou Primeiro na expressão A Tarantinado Eu acho que agora é a minha vez de chorar Depois do Rui <risos> Foi um jogo um bocado mau Porto entrou o Leão Comuleza de expoliciência Acho que a equipa não... dominou, dominou a primeira parte e até e até aos 60 minutos, mas chegou 60 minutos parecia que tinha a equipa pensava que, que acabou o jogo e o treinador depois também fez umas substituições um bocado esquisitas na minha perspectiva e e as coisas não correram bem e o Rio Ave começou a cavalgar, a cavalgar e o Porto encolher, encolher, encolher e, e virou o resultado e e não, não perdeu, não sei como pronto. Vítor Pereira que, que diz uh, e cita no treinador do Libre que a equipa ser se penalizada e bem, uh, segundo Vítor Pereira acabou por ser penalizado ao Porto apenas com a perda de dois pontos, quando uh, esteve muito perto a uh, perda dos três pontos uh, Tarantino e Rui foi, uh, acabou por ser o, o homem, ou um dos homens do jogo, já que marcar dois golos ao Porto não é tarefa fácil Sim, marcou dois golos ao Porto, provavelmente muito poucos o irão fazer ao longo deste campeonato, mas o facto é que os marcou. e aqui se me permitisse uma análise um pouco mais aprofundada, eu acho que o Vítor Pereira tá é um bocado só pinta do Sporting. Pode querer, pode ter muito querer, pode ter muito portismo, mas penso que falta ali alguma capacidade era tecnicamente liderar aquela equipa e pô-la a praticar o futebol que felizmente os adeptos e infelizmente os adversários têm assistido e o que se passou ali era um Vitório Pereira a tirar apontamentos no banco não sei o que é que ele estava a apontar de vez em quando falava para, um, para trás, para o banco não sei se estava a explicar o, o que é que eles deveriam estar lá a jogar e ele eventualmente não tinha capacidade para os pôr lá dentro que era o que interessava e depois do outro lado estava um, um treinador que enquanto jogador deu muitas alegrias aos adversários que eram, foi dos piores guarda-redes na minha ótica que passaram pelo futebol do Porto, que era o seu Nuno Espírito Santo que custou ao Porto se a, se a memória não me ou uma presença nas Champions, uma taça de Portugal e uma taça da Liga portanto, aquilo foi realmente continuou na senda de dar desgostos aos adeptos do Porto e uh, depois uh, vimos aquela equipa pronto com com coração, os seus jogadores frutos do seu querer e conseguiram um empatar em cima da hora e também da qualidade de Jackson Martinez, mas uh, para dar uma expressão, o único que ainda está mais ou menos servido de treinador será o Benfica neste momento, porque o Portim e Sporting podem fazer um sorteio E eu do, do Pinto nenhuma rifa comprava. Tou com a sorte que tenho enquanto Sporting, isto ainda se aí é premiado. Não, não é que, mesmo os três, não é essas que os calados são poetas. Sim, isso isso é um facto. E, mas não, mas aquela imagem, é, nós nos emalvamos a cultivar, os três a, a cultivar nomeadamente o José Mourinho, que pronto que é um gajo, ele não é um comunicador, é uma pessoa que sabes pensar comigo. O Villas-Boas, com claro que sim, mas eh Eu, eu dispensava bem a parte de vocabulário deles, ou o que eles soubessem do no, no que a gente pede que é treinar em equipa para lá jogar bem eu já dispensava depois as conferências de imprensa. Muito bem, antes de ouvirmos o Marcelo sobre esse empate do Porto uh, frente ao Rio Ave uh, vou uh, completar a ideia do Hélder Araújo no, no Facebook, ele que há pouco disse que o Porto saía a partir do único a trazer pontos, ele conclui a ideia dizendo que o Braga Tem uh, equipa para fazer um empate, pelo menos, o Benfica se empatar também já seria muito bom. Uh, quanto ao Jorge Alas, aposta numa vitória, do Porto, uh, numa vitória do Porto e um empate do Benfica e do Braga. Quanto ao Daniel Vasconcelos, diz que o Benfica vai ter um obstáculo difícil de contornar, no máximo conseguirá um empate o Futebol Clube do Porto vencerá com facilidade perante um PSG amedrontado, o Braga surpreenderá tudo e todos e vencerá o Galatasaray com uma bela exibição, a opinião do Daniel Vasconcelos. Vamos então a essa opinião do Marcelo sobre esse impacto do uh, Porto que a certa altura pensaste, acredito eu, uh, pudesse perder. Acredito aí mesmo. Uh, eu penso que, que este mau resultado do, do Futebol Clube do Porto não se também apenas e só a Vitor Pereira devido mal pelas aldeias eu acho que houve uma completa falta de humildade por parte dos jogadores do Futebol Clube do Porto que depois apanharem vantagem no marcador pensava que ia ser tudo muito fácil que segundo golo ia, iria aparecer e que ia ser um jogo simples e que iam conseguir os 3 pontos enganar se uh, depois, criticar a Vitor Pereira eu compreendo as críticas dos adeptos do Futebol Clube do Porto a Vitor Pereira também não não sou um especial fá de, de, dos seus atributos no entanto se, se olharmos bem para o primeiro gol do Rio Abo o Vítor Pereira não podia fazer nada aquela desculpem uma expressão para a cerebral do Maicão quando não percebi o que é que ele quis fazer queria sair a fintar dentro da área e acabou por sofrer um golo depois falando de outros casos, João Moutinho, daquilo que de jogo, passou completamente ao lado do jogo, não sei se é por estas declarações do empresário, que agora vem dizer que há o interesse que ele quer ir para o Barcelona e que é o interesse do Zenit, não percebo o que é que se passa na cabeça de João Moutinho, penso que o Porto perdeu por por mérito próprio, porque neste uh, caso por demérito por de mérito próprio, mas <risos> desculpa uh, porque apesar do Rio Habe ter feito um excelente jogo, eu penso que comparar as equipas é quase impossível porque o Rio Ave no penso que está não vai mesmo lutar para para não descer de divisão. Pois o Moutinho deve estar, esqueci-me de referir o Moutinho ele deve estar à espera para dos milhões para ir fazer patinagem artística após a elite, porque eu acho, para futebol eles podem gastar os milhões que quiserem com o Vítor salvo com o Hulk, que, que eu acho que que não vão lá, mesmo assim com os milhões, eu acho que não tem equipa, não tem coletivo, não é. Muito bem, uh, mais uma participação, neste caso através de SMS, uh, o Anselmo Dias diz que uh, as equipas portuguesas têm capacidade para ganhar, começando por hoje no Benfica, uh, para mostrar, uh, neste caso que poderá mostrar aos espanhóis uh, como vencer, os espanhóis que só uh, ganharam a uh, Portugal por sorte, no europeu, a mensagem do Anselmo Dias, que uh, deixa o número de uh, telemóvel pronto, pode participar através de SMS, 913097843, se quiser falar diretamente, 224076009, ou através do Facebook, em facebookcom Bola Área, Jornal FM. Antes de irmos aos compromissos publicitários e uh, para depois fazermos os lançamentos das partidas europeias digo que o Spartak de Moscovo, que é do grupo do Benfica na Liga dos Campeões, já jogou esta tarde. A equipa do Spartak de Moscovo perdeu em casa 3-2 com o Celtic. O golo que deu a vitória aos escoceses foi marcado já ao minuto 90-90. Uh, acabam por ser boas uh, notícias uh, para os encarnados uh, com este uh, em, com esta vitória do Celtic, bemfica uh, poderá uh, ter uh, poderá considerar o empate na primeira jornada um resultado positivo já voltamos então para falarmos uh, do uh, benfica Barcelona do galatasaray da braga do porto do PSG do Videoton Sporting da Académica, Abuel de Tel Aviv e do Bruge Marítimo Atéja. Hey, I'm right carry. Este é Mini Estamos então de regresso ao programa Bola na Área e vamos começar por precisamente por pelas novidades do Benfica, Barcelona já há 11 oficiais. O Benfica que vai alinhar com Artur, Maxi Pereira, Garay, Jardel, Bruno César, Gaitan, Matites, Enzo Pérez, Lima, Sálvio e Mel Garejo. Isto não é a disposição, obviamente, no campo. São os 11 jogadores escolhidos por Jorge Jesus. Jorge Jesus que fala de um Benfica que vai enfrentar o Barcelona sem medo. Nós estamos na Champions, onde estão os melhores. Portanto, nós temos de estar preparados para... Hoje é com o Barcelona, na outra jornada foi o Celtic, é verdade o Barcelona é uma equipa com outra dimensão, é equipa neste momento com uma dimensão seguramente mundial mais mais capaz, com mais argumentos, coletiva coletivamente, mas principalmente individualmente, portanto, nós Temos o nosso conhecimento de todos os adversários, vamos ter também do Barcelona e vamos ver se conseguimos, quando, quando estamos em mentes defensivos, a parar o Barcelona melhor que os outros que jogam contra ele, conseguem. Por isso é o Barcelona não é? ganha normalmente os jogos todos. Este ano vem de 7 vitórias consecutivas, para perdeu um dos, um jogo ainda esta época. que é um jogo... Difícil, porque estamos nas Champions, mas não. Temos respeito, respeito, mas não temos medo. Temos respeito, mas não temos medo. Já sabes 11. Marcelo, o que é que esperas para este jogo do Benfica frente ao Barcelona? Hoje, às não tenho medo, mas acho que eu, como todos os adeptos, temos assim um bocadinho. a uh, Jogar contra o Barcelona não não é tarefa fácil. Uh, vou ser sincero penso que ganhar é praticamente impossível mas o no futebol não é impossíveis por isso o Benfica empatar, se conseguisse empatar em casa para mim era um excelente resultado Fica esse resultado há mais uma participação uh, neste caso através do uh, Facebook o Luís Silva que diz que o Benfica não vai ganhar, o Braga Na opinião do Luís Silva, diz que vai, e utilizando a expressão, sacar a vitória da Turquia. O Porto vence facilmente o PSG se praticar o futebol que praticou esta época, exceto o do jogo com o Rio Ave. A opinião do Luís Silva. As partidas estão praticamente a começar, faltam 5 minutos para o arranque das partidas do Benfica-Barcelona e do Galatasaray-Braga. Daniel, podia te um comentário este jogo do Braga na Turquia, o um ambiente complicado, a seguir já falaremos do teu porto. Pois, o Braga na Turquia é sempre um ambiente, o Braga, como qualquer equipa portuguesa, os, os turcos são fanáticos por futebol. Mas... Um, o Braga vai ter uma tarefa muito dificultada mas espero que ganhe porque precisa, depois de perder em casa surpreendeu-me aquela derrota em casa e espero seriamente que o Braga ganhe que é, que é para dar pontos as equipas portuguesas Muito bem, vamos escutar agora Vítor Pereira, o treinador azul e branco que vai amanhã uh, comandar a equipa do futebol do Porto que vai receber o PSG o treinador azul e branco acredita que o Porto tem condições para levar de vencida os franceses um adversário de qualidade, de qualidade individual de qualidade coletiva também mas eh, o Paris Saint vai enfrentar eh, igualmente um adversário de, de qualidade, portanto espero um bom jogo, eh, espero que o entusiasmo dos nossos adeptos nos ajudem também, eh, nos ajude também eh, e com o entusiasmo do, do, de uma competição com estas características eh, e acreditando no, na qualidade do nosso jogo Eh, um, sinceramente, a jogo temos argumentos para para ganhar, para discutir o jogo e ganhar e ganhá-lo. Discutir o jogo, ganhá-lo, uh, Vitória Pereira otimista perante um PSG que uh, gastou nada mais nada menos que 172 milhões de euros no último nos últimos meses em reforços. Pois, penso eu, é, é o novo milionário do futebol europeu e eu estive a ver um, esta semana Os ordenados milionários Fiquei completamente pasmado Só por curiosidade A Ibrahimovic eh, Num ano ganha, tão, dá, ganha tanto Como algumas equipas francesas Gastam por orçamento O, o treinador ganha Somente 500 mil euros por mês Uma, uma quantia astronómica Uh, mas podem ter bons jogadores mas eu acho que não tem equipa e não é uma equipa ainda em formação eu acho que o Porto em casa mandamos nós e se jogar o seu futebol exceptuando o Rio Habe eu acho que o Porto pode ganhar perfeitamente ao PSG é, um, é uma equipa perfeitamente acessível Muito bem, vou ler aqui rapidamente mais algumas participações através do Facebook, o Alberto Vasconcelos diz que o Benfica vencerá por 2 a 1 com uh, maior ou menor dificuldade, ultrapassará o Barcelona o Braga normalmente joga bem fora do seu estado e acredita o Alberto Vasconcelos que pelo menos empatará o Porto, se for o que jogou em Rio Ave, não vai ser o PSG, provavelmente empatará. Quanto ao Ezequiel, Vasconcelos diz que, na sua ótica, o Porto vai dar conta do recado, porque é o único clube português que está habituado a grandes pressões, o Benfica não terá o um mínimo de hipóteses, o Ezequiel Vasconcelos, que diz que, quanto ao Braga, tem descido de rendimento de semana para semana, gostava que fosse tudo ao contrário no que diz respeito ao Benfica e ao Braga, mas não vejo jeito. E também a opinião do João Pereira, que aposta em como amanhã vai estar um bom tempo e mais e mais credível, mas aposta num empate geral, é a opinião do João Pereira através do Facebook, ainda pode participar, numa altura em que as equipas já escutaram os 11... ou melhor, já escutaram os os dinos da Liga dos Campeões nos estádios por essa Europa fora. Vamos uh, seguir em frente, vamos para o Videoton Sporting. Uh, neste caso, Rui, o que é que esperas para esse, para esse uh, embate do Sporting? O Sporting que na primeira jornada não foi, além de um empate 0-0 em casa frente ao brasileiro. É, o Tão está um bocado negro. O Videoton, aqui, vamos... Uh, vamos ver mas <risos> eu neste momento sou tão uh, incrédulo naquilo que o Sporting possa fazer que eu já arrisco dizer que qualquer resultado pode acontecer em condições normais eu achava que o Sporting tinha a obrigação de chegar lá vencer e convencer e vir-se embora uh, porque a forma como o, o videotong joga, os resultados que tem uh, que têm eh, sofrido, digamos assim, num, não tem feito nada de expressivo. Os jogadores que compõem o seu plantel, tem lá um também, o Renato Neto, que foi, do, foi de suporte, que foi dispensado, eh, já por ali podemos ter um pouco a, a noção de que os húngaros poderão eventualmente jogar. Paulo Souza, como treinador, também, pronto digamos que está ao nível de um sapinto. Eh, espero que Sporting ganhe sinceramente aquilo que vi contra o Basileia foi muito mal foi mal demais, este idiota é um peso que não tem a qualidade do Basileia e embora o Basileia não tenha uma qualidade para ir além para, para, eu sinceramente mesmo nem que fosse uma vitória amanhã ou melhor na quinta-feira por três ou quatro me iria convencer que o Sporting que ia, que ia virar eu acho que isto que vai passar mesmo por uma chicotada psicológica Muito bem, fica essa opinião. Meus senhores, está aqui um tema que não podemos uh, passar à frente, mas antes também, uh, Marcelo, uma opinião muito rápida sobre o que é que esperas para o Académica Pobel de Tel Aviv e o uh, Brujo Marítimo, a Académica que perdeu 3 a 1 fora de casa na primeira jornada e o Marítimo que empatou 0 a 0 em casa. Uh... Eu esperava e espero que os clubes portugueses consigam trazer bons resultados no uh, desse de nomeadamente estes dois jogos. São jogos complicados para ambas as equipas, principalmente para a académica, que depois de uma, de uma derrota um bocado pesada da República Checa, não sei como é que agora se comportará neste próximo jogo agora no Marítimo penso que que tem plantel e que tem equipa suciente para levar de vencedores Académica e Marítimo que curiosamente se defrontar ao este fim de semana com a vitória da equipa da Académica por 2 a 0 no Fonchado o tema que era incontornável é respeita ao Benfica contas do Benfica agitada Assembleia Geral dos Encarnados com o relatório e contas a ir à votação dos sócios presentes no, na Luz 56% votaram contra o documento, 40% a favor e houve 3% de abstenções. O relatório em contas do Benfica apresentava um passivo de 113,4 milhões de euros e um ativo de 15,811 milhões de euros. Isto dá um saldo praticamente 100 milhões de euros, mas ao contrário. Marcelo, o que é que se passou, afinal de contas, na luz para chegar ao ponto do teu presidente ser escutado pela polícia? Foi uma assembleia geral um pouco complicada. Uh, se formos analisar, uh, eu fazendo a minha análise penso, penso desta forma. Foram cerca de 700, 600, 600 sócios que contaram, uh, que é menos de 1% do universo total de sócios do EFIC. Uh, eu, na minha opinião, eu não estou preocupado, não estou preocupado com o sumo do relatório de contas. É, não, não estou preocupado propriamente com o chumbo, o Rui não, não está a concordar <risos> com a minha opinião, mas eu não estou preocupado propriamente com o chumbo do relatório de contas, porque eu penso que quando votaram contra não era, nomeadamente, sobre o relatório de contas. Isto era mais mostrar um cartão amarelo, neste caso... Mais do caso, foi vermelho. Mostrar um cartão amarelo, um cartão vermelho, à, à presidência do Benfica e à direção do Benfica. Porque eu penso que eu como adepto do Benfica tenho algumas questões que me deixam descontento, porque todas todas as direções não são perfeitas e há certas e determinadas coisas que não me deixam contente. Eu acho que, por exemplo, questões como o apoio a Fernando Gomes, ah, com um, com que, que, que, que o Luís Chupiera demonstrou a própria relação de agora do Benfica de muito próxima com o Sporting Clube de Braga, com o António Salvador, que eu como adepto do Benfica não gosto de ver o Benfica próximo do Sporting Clube de Braga. E por exemplo, a a, a questão é ambígua e a relação ambígua que o Benfica, que o Benfica continua a ter com uh, com Joaquim Oliveira, nomeadamente com a, com o de Esportes, Eu acho que são estas as questões que se calhar mais desagradam aos adeptos e se calhar por isso houve uma votação contra Luís Filipe Vieira nesta Assembleia Geral. Mas Luís Filipe Vieira e tempo para que o Rui possa reagir, é, Luís Filipe Vieira poderá ter lugar em risco nas próximas eleições já marcadas para dia 26 de outubro? Eu penso que não espero que não. Como bem espero que não. E eu como portista também espero que não. Deixa lá estar o homem. Deixa de lá estar o que aquilo um dia desses tem uma cratera maior do que o vulcão dos capelinhos nos Açores, não é? Com o buraco da maneira Exatamente. Não, isto aqui, se houvesse um pouco de... O relatório e contas do, de um clube de futebol é como o orçamento de um governo. Se o relatório e contas não é aprovado que a direção não tem condições para governar da mesma forma que o governo também não tem condições para governar se o orçamento for recusado. e o que se passou lá pronto são são 600 são 600 sócios, mas é? É a amostra que o Enfica não é? Só que estou ali representando. Apenas 600, é menos 1%. Claro, porque claro, não tinha o, e o estádio da luz e se todos pedissem a palavra, aquilo eternizava -se. Estava mais tempo a ouvirmos os sócios de Sporting que, do que nós a pagar o um empréstimo à Troika. Mas, de qualquer maneira, isto aqui... E vocês aí ba batem num, num problema que é. vocês continuam a ficar preocupados com o extra-futebol, o apoio ao Fernando Gomes. O Fernando não marca golos, não contrata jogadores o a aproxima aproximação ao Braga, aí se não houver essa aproximação. Vocês quantos pontos é que já tinham a menos que o Lima não tinha vindo, não é? É só fazer as contas. E quanto ao Joaquim Oliveira? Ele onde anota? e vocês iam fazer, fizeram um canal de televisão iam vender os direitos a não sei quem eu não Sporting sei que, que mais arrancar com esse projeto na no pronto por, por acaso para a figurinha que eles andam a fazer é mesmo colocar na televisão não é? com os adeptos, então vamos ter casos de suicídio quando se um bocado desgostoso com a vida vou realmente ligar o canal se essas coisas não mudam de rumo realmente aquilo vai ser e, uma bom, alegria bom, para bom, os bom. adeptos, pelo menos que ponham a equipa B que mostrem a equipa B que já não é mal já me contento já fiquei todo contente com a vitória e feria mundo e tal já já começa assim a descer um bocadinho mais à terra. Agora o Joaquim libera é o dono da massa e, e ele é eu... Neste momento, ele faz e desfaz no futebol português. Todos os clubes estão dependentes dele. Nós não temos mercado para entrar aqui outro concorrente que possa, eventualmente, melhorar uh, as condições que os clubes estão a usufruir em termos de receitas televisivas. Portanto, não há aqui este senhor é incontornável, gosta-se ou não se gosta, ele até nem, nem diz de que clube é, portanto, também não marca golos, só adianta o dinheiro e penso que o Benfica até terá o melhor contrato de todos os clubes portugueses, portanto, não é por aqui. Para o já ainda é... não tem, para já ainda não tem. Não tem, o, o que está em vigor, ainda é... aí é, é, é, é um contrato... Sim, que até é um... Atenção, se atenção, a atenção me permitam-me interromper, há golo na luz e para o Barcelona, marcou, parece-me ser, Alexis Sanchez para a equipa catalã ao minuto 6... Golo, uh, no Estádio da Luz para a equipa do Barcelona uh... Eu espero que as eleições do Benfica não sejam a seguir à deslocação a Barcelona, porque então qualquer adversário que concorre contra o Vieira com estas perspectivas na abertura do jogo já estão a perder um zero quando foi lá em Barcelona que vai ser preciso alugar um, um contentor, Deus um me cruzamento, Um cruzamento na esquerda tenso de quem haveria de ser o Lionel Messi a fazer a diferença e depois uh, aparecer Alexis Sanchez a estar para o fundo da beleza É a diferença do, do que há entre o Barcelona e o Benfica que é entre o Barcelona e o Porto, é o Sporting, não é? Muito bem, vamos, até porque ainda temos aqui o gol da semana os cartões verde e vermelho, meus senhores, vamos rapidamente e pedia logo as três coisas de seguida Marcelo, vamos começar por ti, cartões e gol O meu cartão verde vai para Tarantino pelos dois golos ao Futebol Clube do Porto e também pela exibição O cartão vermelho vai para Rinaldo Uh, porque eu como adepto não gostei daquela forma como repreendeu Cédric no a quando da grande penalidade, penso que fica da forma que foi uh, fica um bocado Sim, mal realmente foi. era lhe dar um abraço não é, é, mas, não, mas, mas da forma que foi, foi eu penso que foi um pouco exagerado dentro fazer aquilo ao miúdo é o que eu penso agora, quanto ao golo, foi para mim o melhor golo desta semana, nisso que abaixa o golo da época foi o golo de Mikoli, frente ao Kiev com o remate, primeira, quase no meio da rua Rui, podemos ir aos teus caracteres e ao teu golo da semana? O golo da semana vai para o Wilson Eduardo na vitória, o primeiro golo da vitória da Académica sobre o Marítimo E que jeito ele tinha feito se tivesse ficado em Albalá? Eh, relativamente ao Cartão Verde, vai para o Rio Apo, venceu um no Sporting, empatou com o Porto, quase que vencia também, eh, é uma equipa que de ter de se levar em conta, não é só o Tarantino e são os 11 jogadores, pelo menos eh, a vontade e a forma como se expõe em campo vai trazer mais amargos de boca e espero que eles continuem com esta veia de tirar pontos aos grandes quando o Benfica joga com eles relativamente ao cartão vermelho, mas posso dar pinto porque na realidade com o seu suportinguismo e avaliando como adepto aquilo que a equipa está a produzir eu já tinha atirado a toalha ao chão e tinha-me rendido realmente à incapacidade para fazer as coisas mudar de figura porque já são muitos jogos Faltam os teus cartões e o teu golo da semana, Daniel. Bem, o golo da semana vai para o Tarantino, segundo golo, é um Clube do Porto. Nem devia dizer isto, os portugueses vão estar a odiar-me. Mas é um grande golo. Um, o meu cartão vermelho vai para duas pessoas, vai para o, para o Moutinho e para o treinador do Futebol Clube do Porto. Eles que acordem para a vida. Uh, acho que o Moutinho devia pensar seriamente o que é, se quer ir embora, dizer já e porque o treinador arranja outro até há muitos jogadores para fazer a posição dele e o treinador acho que devia estar mais calvadinho nas conferências de imprensa falar menos e pensar em pôr a equipa mais a jogar porque tem lá ótimos jogadores e pela tática que eu escolho sempre um dia, um dia mete o Danilo, outro dia mete o Miguel Lopes eu acho que o início das épocas deve-se manter o mesmo o 11 até até mais ou menos a meia da época que para as coisas os, os processos de jogo se assimilarem Falta o teu uh, cartão verde. Penso. Bem, o meu cartão verde vai para o treinador do, do Rio Ave, Nuno Espírito Santo, uh, por, uh, é a primeira época que eu estou a treinar, tirou-nos pontos e opa, do lhe o benefício da dúvida. Eis grande vosso guarda <risos> Muito bem. <risos> Com este comentário do uh, Rui fechamos o uh, nosso painel de comentadores digo-lhe que nesta altura e com uh, 10 minutos uh, percorridos por essa Europa fora apenas há golo no Estádio da Luz e para o Barcelona uh, de resto não há mais qualquer golo em uh, todos os outros grupos deixo-lhe os jogos da jornada 6 que uh, começa uh, na, no próximo sábado, o Benfica para Mar Vitória de Setúbal, Passos da Ferreira, Nacional Gil Vicente Braga Olhanense, Estoril Rio Ave Académica Vitória de Guimarães Porto Sporting, Mureirense, Marítimo, rapidamente, meus melhores prognósticos preços jogos. Benfica, Baramar, o Porto Sporting e uh, também para esse Braga, Olheirense. Podemos, sabe o que ti, Marcelo? Uh, espero uma vitória fácil do Benfica, vai jogar em casa, perante os seus sócios e o Beiramar também não, não tem tido uma série de resultados muito positiva, por isso espero que o Benfica um no resultado. Certo, mas para o nosso, para nossa, para o nosso novo espaço lúdico, para os treinadores da casa, a decisão do sábado. Ah, resultado. Uh, penso que 3 a 0 para o Benfica. 3 a 0 para o Benfica no clássico, resultado. Uh, eu esperava um, uma vitória do Sporting por duas bolas a um. Onde é isto em Braga Olhanense? Uh, Braga Olhanense também um empate 0 a 0. 0-0, passamos para o Adriel Resultados, começando pelo Benfica Benfica 0-0 Era um meu resultado uh, O Porto com o Sporting Desculpa lá Rui, 2-0 um chegava E o Braga Olhanense E Braga Olhanense, eu aposto no 1-0 um para o Braga E faltam os resultados do Rui O Benfica vai tirar a barriga de misérias do Barcelona não é Portanto vai se vingar no Beira Mar Vai 4-1 Eh, o, o, Sport, o Sporting, o Sporting vai fazer um IO aqui no Porto. E o e o Braga vai perder colha nem um sem zero. Muito bem, ficam os vossos resultados a ver vamos se na próxima semana vocês serão os vencedores do do nosso novo espaço, o espaço treinadores de bancada. Me senhores, quando nós estamos cá para a semana, Quanto aos ouvintes, ficam agora com a rúbrica de motores, o SóMotores, esta edição do Herbel Santos. Boa tarde e bem-vindos ao SóMotores, que, nesta edição, dará foco aos portugueses que internacionalmente estiveram em grande destaque, a saber, com Félix da Costa nas World Series by Renault, Álvaro Parente no Mundial de GT1 Filipe Albuquerque no DTM além dos resultados do Mundial de Endurance MotoGP e Moto3 onde Miguel Oliveira foi mais uma vez à luta e terminamos com o Rally TT de ideia nova Começando pelas World Series Renault estas rumaram na França ao Circuito Paul Paulo Ricardo, e, mais uma vez António Félix da Costa esteve em grande destaque ao sair de terceiro na primeira corrida, mas terminando a mesma no lugar mais alto de pódio, sendo secundado por Vettoli e Move. Na segunda corrida, o piloto português checeu do sétimo lugar da grelha, mas conseguiu subir até segundo, posição que viria a manter, ao passo que o vencedor foi Jules Bianchi, que assim, ascendeu ao primeiro do campeonato, onde Frijins está a 5 pontos de líder. Já António Félix da Costa, que tem conseguido resultados soberbos, está em sexto, ele que, recordo, não fez as primeiras corridas de campeonato. O Mundial FIA GT1 rumou ao circuito inglês de Donington para encerrar a temporada e, com isso, decidir os campeões, sendo que a luta foi, literalmente, intensa entre os candidatos ao título. Na corrida de qualificação, não se intrometeram na discussão pela vitória, sendo que essa coba ao McLaren de Dusseldorf a que seguiu o áudio de Karel e Thor e a fechar o pódio ficou Oliver Parentes e seu colega de equipa, o português, teve uma prova quase perfeita ao entrar no carro no último lugar e ultrapassando quase toda a gente até o terceiro lugar final. Na segunda corrida, em primeiro voltou a ficar o McLaren de Dessaltor e Parente volta a alcançar o terceiro lugar, sendo que desta vez Peter Cox e Rossina levaram o Lamborghini até segundo outras lutas, estiveram o Mercedes de Baßeng e Wickelok e o Ben de Burman e Bartels numa luta taco-a-taco -taco, pelo sceptre de campeães. No entanto, quando Ben tentava a ultrapassagem, uma manobra irregular por parte do piloto da Mercedes fez o adversário ser de pista com violência, o que acabou por levar ao abandono e consequente perda de campeonato. Com esta manobra, a dupla do Mercedes ficou excluída da corrida, mas mesmo assim garantiu o campeonato com os casos 145 pontos, apenas mais um que os adversários da BMW e que os com McLaren. No Endurance, o mundial remou ao Bahrein, onde mais uma vez seria a Audi no seu R18 e até a Toyota no seu TS030 a discutir a vitória na classe principal. Após a vitória da Toyota na última prova, como agora a Audi levar a melhor nos Emirados por intermédio de Fassler, Lotter e Trollier, garantindo também o segundo lugar, ao passo que a Toyota foi obrigada a desistir depois de um acidente envolvendo o carro da Straka, sendo que este último, mesmo assim, conseguiu o lugar mais baixo do pódio. Na categoria LMP2, a vitória que couve ao Nissan de Perez-Compas, Minacciá e Kaffer, na categoria Profissional dos Turismos ao Ferrari 458 Itália de Fisichella e Villander na categoria de Amadores ao Porsche 911 de Ried, Roda e Roberti A próxima prova rumo ao Japão, ao circuito de Fuji sendo que Takumasato vai estar ao volante de um carro da Oak equipado com motor HPD Nas duas rodas, o MotoGP esteve em Espanha para o Grande Prémio de Aragón prova que voltou a não contar com o campeão Casey Stoner e por isso, a luta pela vitória Resumiu-se a Jorge Lorenzo, que nada tinha a arriscar, e contentou-se com o segundo lugar, ao passo que o Dani Pedrosa venceu. No campeonato, Lorenzo lidera confortavelmente com 290 pontos, Pedrosa segue em segundo com 257 e Stoner, que não fez as últimas três corridas, e nasceu em terceiro com os longínquos 186 pontos. Em Moto2, a luta centrou-se novamente entre marcas e Vospargaró, sendo que desta vez, este último levou melhor, mas mesmo assim já está a 48 pontos do líder. Em Moto3, Miguel Oliveira terminou em 8º e Salome venceu. Ao contrário do MotoGP e Moto2, aqui é um alemão que lidera a Sandro Cortez, com 285 pontos, espanhol Salome tem 194 e Vinales tem 179, este último que teve de desistir devido a uma avaria. Por cá, Decorreu a veja TT de ideia nova, sendo que Miguel Barbosa dominou e venceu, segurando-se também campeão nacional TT. Ricardo, porém, e Nuno Matos, desta vez, tiveram de se contentar com os lugares mais baixos do pódio. No mundo da Fórmula 1, o grande destaque nos últimos dias foi o anúncio da mudança de Lewis Hamilton para a equipe Mercedes, deixando a McLaren onde corre há mais de uma década, sendo que será substituído por Sérgio Pérez, piloto atualmente da Sauber. O Somtors fica por aqui, sendo que regressa na próxima semana para lhe dar a informação mais atualizada do mundo do desporto motorizado, sendo que o grande destaque será a Fórmula 1 que ruma à Coreia. Até para a semana. Rúbrica Somtors com o Abel Santos, agora vamos à Rúbrica de Ciclismo. Rúbrica Notícias de Ciclismo, a parceria Programa Bola na Área com o site noticiasteclismo.net A rúbrica desta semana com o Pedro Rocha. Boa tarde, Ricardo, boa tarde a todos os ouvintes. Começamos já, como é habitual, com o BTT, que teve um fim de semana bastante bom. Em primeiro lugar, a realização do Nacional de XCM teve lugar no Algarve e teve como grande vencedor Rubano Almeida da Acertex Portugal Bicicletas Labarinha. Rubano Almeida junta assim o título Nacional de XCM ao Bice Campeonato de XCO. No segundo lugar, terminou José Silva, do btt e ele que já foi campeão nacional de XCM, mas na categoria de Trans A. E no terceiro lugar, termina o profissional de estrada, Hugo Sancho, da LA Aluminium Zantarque. De salutar nesta prova, precisamente isto, a participação de duas equipas profissionais de estrada, a LA Aluminium Zantarque e a Carmin Prio Tavira, que alinharam com diversos ciclistas, inclusive com alguns que fizeram a volta a Portugal. Passando de Portugal para o estrangeiro, no Brasil Ride, que se realizou precisamente no Brasil, uma prova por etapas, com sete etapas, corrida por duplas, em que a melhor dupla foi a constituída por Luís Leão Pinto e Tiago Ferreira, a dupla da La Pierre, dupla 100% lusitana, levou de vencido e com grande domínio a prova, deixando no segundo lugar os cheques da BMC Sabo Racing. Mais perto em Recarei, realizou-se o segundo XCO de Recarei, última prova pontuável para a taça de XCO da AC Porto com uma corrida espetacular super disputada, principalmente entre Vítor Santos da Candy Bike Interdesign Metal Trigueira e dois homens da SC Bike Zone, no caso Ruba Nunes e Mário Costa do início ao fim, estes três rolaram sempre a disputar os primeiros lugares principalmente Mário Costa e Vítor Santos numa segunda fase da corrida no fim, Vítor Santos conseguiu levar de vencida a prova, Mário Costa terminou no segundo lugar e ocupar o terceiro lugar Ruben Nunes que no entanto se sagrou vencedor da geral saúda-se nesta prova também o regresso de Fábio Ribeiro ao XCO ele que teve parado bastante tempo devido a uma lesão e passando agora do BTT para a estrada na estrada Joaquim Rodrigues venceu o último monumento do ano, o giro da Lombardia. Rodrigues, como é seu apanágio, atacou na última subida, uma subida inclinada, atacou forte, ninguém seguiu com ele, fez a descida toda sozinho e aguentou a magra vantagem até ao fim, para debaixo de um dilúvio enorme abrir os braços e fechar quem sabe, a maior vitória da carreira dele, pelo menos até agora. Como é hábito, Rui Costa, ou como vem sendo hábito, Rui Costa ainda atacou, no entanto foi neutralizado a cerca de 13 km do fim. Para além disso... Do, do estrangeiro para Portugal, na estrada, temos a apresentação do novo diretor desportivo do CC Tabira, o clube de ciclismo responsável pela equipa Carmin Prio Tabira, Enendes Dimitróbel, que era o responsável pela formação de jovens do CC Tabira, agora passa a ser o diretor desportivo da equipa profissional. Quem irá coordenar as camadas jovens, sendo seu treinador, será o agora ex-ciclista Nelson Vitorino, que termina assim a sua excelente e longa carreira permanecendo no CC Tabira e passando, certamente, a sua experiência aos mais jovens. Para além disso, o mercado começa a mexer, como é claro, e José Mendes, que era da LA Aluminis Antarct, irá outra vez experimentar uma equipa estrangeira. Depois de ter corrido na CC Palsat, Mendes irá agora representar a Team NetApp dura uma equipa do escalão continental profissional que nasceu da fusão entre o Team NetApp, que participou inclusive no giro de 2012, e a Endura Racing, uma equipa inglesa. Para além disso, José Gonçalves, o atual campeão nacional de contrarrelógio individual também se transferiu, deixa assim a Onda Boa Vista e passa para a equipa Lapo Marseille, uma equipa francesa do escalão continental, mas que faz todo o calendário francês e sete claras provas do World Tour onde não tinha entrava e também algumas das provas portuguesas. Por lá já passaram grandes ciclistas, esperamos que José Gonçalves seja o próximo. Para finalizar, Delmino Pereira apresentou a sua candidatura à UBPFPC, a Faração Portuguesa de Ciclismo. Delmino já era o vice-presidente responsável pela área do BTT, onde até se registrou grande evolução nos últimos anos. Delmino é agora, para já, o único candidato À presidência da Federação Portuguesa de Ciclismo, as eleições têm lugar no dia 13 de outubro. Foram estas as notícias de ciclismo, uma colaboração do site noticiasciclismo.net com o programa Bola na Área. Até para a semana e boas pedaladas! Foi a rúbrica de ciclismo, notícias de ciclismo, uma parceria do programa Bola na Área com o site noticiaciclismo.net, a rúbrica do Pedro Rocha. Fica por aqui o nosso programa. Recordo o e-mail, bolanareajornal.fm.com. A página do Facebook é facebook.com.br bolanareajornal.fm e o nosso site bola bolanare.pt.vu O site é bolanare.pt.vu Foi um prazer estar consigo. Fique bem, fique a ouvir a Jornal FM.